Alun perin se lähti ihan siitä, että meillä oli vaan pdf-laskugeneraattori meidän nettisivuilla. Nyt ihmiset vaan syötte siihen lomakkeelle tiedot ja me sitten lähetettiin se, printattiin laskuja, ja vietiin postiin. Sitten kun kysyntää rupesi tulemaan, niin pikkuhiljaa parannettiin palvelua. Ja se oli ihan hauskaa, kun jokainen sai tehdä vähän asiakaspalvelua ja vastailla kummallisiin kysymyksiin.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 Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Mikko täällä terve yhdessä Verkostovapauteen podcastin jakson numero 53 kanssa. Vuoden 2018 viimeisessä haastattelussa. Kanssani on .fi, kevyt yrittäjyspalvelun perustaja ja markkinointipäällikkö, Espoolainen yrittäjä sekä kollega podcast-maailmasta Olli Kopakkala. Ollin perustama Ukko.fi on kerännyt jo yli 50 000 käyttäjää palvelulleen. Tätä kevyt yrittäjyysteemaan liittyvää ilosanomaa hän jakaa lukemattomien teksti- ja blogisisältöjen ohella myös kevyt podcastin myötä. Mitäköhän kaikkea kevyt nimikkeen alle oikein kuuluu? Ja miten riippumattomat työskentelijät ja yrittäjät voisivat mahdollisesti hyötyä tästä toimintamallista? Saat tähän ja moneen muuhun seikkaan vastauksia kuuntelemalla tämän jakson. Muista myös laittaa jakso jakoon somessa, YouTubessa, aitunesissa. missä ikinä kuunteletkin tätä jaksoa. Kiitos! Morjesta Olli ja tervetuloa Verkosta Vapauteen podcastin haastatteluun. Mites menee? Hyvin, kiitos, kiitos. Oikein mukavaa olla, olla vieraana tässä. No niin, oikein loistavaa, saatiin toinen podcast-juontaja tänne haastateltavan pallille tällä kertaa. Eli, eli jos kuuntelijoista ei tiedä, niin tota, Olli, Olli pitää tällaista kevytyrittäjyyspodcastia. Tota, niin, eli vähän samoilla, samoilla sektoreilla ollaan tässä liikenteessä, mutta kerrotko meidän Verkostovapauteen podcastin kuuntelijoille, että kuka oot, mitä teet ja missä sä oot tällä hetkellä? Joo, mä oon tosiaan Olli 30 vuotta on tota, öö, internetalan yrityksiä, nettiliiketoimintaa 15 vuotta pyörittänyt, ja nyt viimeiset 6 vuotta ollaan pyöritetty Ukko.fi-nimistä nimistä, nimistä kevytyrittäjyyspalvelua, tai niin me ollaan keksitty itse asiassa semmoista sellaista palvelua nykyisin, että taustaan affiliate-markkinoinnissa ja ja ihan toiminut myös konsulttina niin verkkomarkkinoinnin puolella useissa, useissa eri firmoissa, eli kokemusta on vähän molemmilta puolilta pöytään. Kyllä Se on tosi kyllä. mukavaa, kun nyt ostajana pääsee vähän kiusaamaan niitä, jotka tulee myymään sitten. <laughs> kyllä, kyllä. Kuulostaa tosi hyvältä. Ja tämä kevytyyriittäjys termiä varmasti päästään vähän ajan päästä oikein sukeltamaan kunnolla. Niin tota, Haluatko ehkä kertoa hiukan tähän haastatteluun alkuun ennen kuin tätä ukko.fi-palvelua laitotte pystyyn, että, että millaisia verkkobisneksiä silloin oli toiminnassa? Joo, tosiaan siis meillä on neljästä perustajasta Kolmella on vahva tausta nettimarkkinoinnissa ja pyöritettiin Yhteisen yrityksen kautta melkeinpä varmaan 200 nettisivustoa. Eli ihan semmoisen, että ajettiin liikennettä eri lähteistä paljon hakukoneoptimoinnin kautta ja vähän maksettua mainontaa ihan laidasta laitaan, lehtien myymisestä. Oikeastaan mitä tahansa tuotteita, mitä netissä myy, tietenkin laina-alan tuotteet oli jossain vaiheessa isoja ja la jotain uhkapelijuttujakin joskus aikoja sitten kokeiltu jo. Erilaisia juttuja, mutta, mutta silloin kuusi vuotta sitten itse asiassa lähtikin siitä, että oli niin paljon tuttuja, joilta halus tilata vaikka sisältöä tai grafiikkaa tai jotain semmoista, niin sitä kautta me mietittiin, että tarvitaan palvelujen kaavulla se voi tehdä. Eli se lähti itse asiassa ihan omasta tarpeestaan siitä, että, että haluttiin helpottaa ihmisten työllistymistä sitä, että jos sä pyörität Affiliate-sivustoa affiliate ja haluat ostaa 50 eurolla artikkelin niin sä et kyllä halua maksaa jonkun kirjan pitäen kuluja siitä, että se käsittelee jonkun verokortin, koska se maksaa yleensä enemmän kuin se itse työ siinä vaiheessa. Kyllä, eli tästä on hieno, hieno siltä varmasti tähän kevyttä teidän keksimään termiin, eli, eli se tuli tässä kohtaa sitten varmasti niin kuin ajankohtaiseksi. Joo, silloin me hyvään tuommoiseen liiniin, malliin öö, päätettiin, että me pystytään... Ja lähtökohta oli se, että me haluttiin automatisoida kaikki palkanmaksu ja laskutus, mitä Suomessa tapahtuu. Meidän kooderi sanoi tai hukko kumpulainen, jossa tuli toimitusjohtajan myöhemmin, niin sanoi, että kuudessa kuukaudessa tämä koko homma on, homma on automaattinen. Ja se ei ihan mennyt sillä tavalla, että Suomessa on vähän monimutkaista byrokratiaa. Pari vuotta meni loppujen lopuksi sinne, että saatiin se kuntoon. Mutta on siis sitä, että ihminen pystyy laskuttamaan ilman omaa yritystä, eli käyttää meidän Y-tunnusta, meidän verkkopalvelua, missä hän luo lasku ja me sitten maksetaan palkka ja tilitetään kaikki sivukulut ja, ja sellaista. Kyllä. Ja siis alun perin se lähti ihan siitä, että meillä oli vain PDF-laskugeneraattori meidän nettisivuilla, että ihmiset vaan syötti siihen lomakkeelle tiedot ja me sitten lähetettiin se, printattiin lasku ja vietiin postiin ja sitten kun kysyntää rupesi tulemaan, niin pikkuhiljaa Parannettiin palvelua se oli ihan hauskaa, kun jokainen sai tehdä vähän asiakaspalvelua ja vastata kummallisiin kysymyksiin. oppi kyllä, paljon. Kyllä, kuulostaa tosi hyvältä, että siinä on tota, hyvä tuollaista startup-henkeä aina alkuun, kun, kun pienestä lähdetään ponnistamaan suuremmaksi. Niin tota. Mutta voisiko tämmöinen kevyt yrittäjä, niin, niin tulee mieleen heti, että se olisi tällainen just työntekijän ja yrittäjän välimalli. Eli tavallaan, että ei välttämättä kuuluta kumpaankaan kategoriaan, mutta sitten sitä varten just on, olette luonut tällaisen niin kuin, oman kategorian siihen väliin. Joo, kyllä juurikin näin. Eli siinä on vähän molempien, molempien maailmojen juttuja, että, että esimerkiksi verottaja käsittelee pitkälti muodollisena palkansaajana, eli käytännössä verot menee niin kuin palkansaajalla menisi verot, mutta sitten taas työttömyysturvassa käsitellään useimmin yrittäjänä ja eläketurvassa yrittäjänä. Mutta siis sitä, että halutaan tuoda että yrittäjän vapautta palkansaajalle ilman, että tarvitsee perustaa yritystä. Sekä, en se yrityksen perustaminen mikään vaikea prosessi on nykyisin, mutta kyllä se vaatii aika lailla erilaista suunnittelua, niin kuin tulee menojen suhteen, että sä pystyt vaikka ennakolta arvioimaan, paljonko seuraavan vuoden aikana tuut saamaan, saamaan rahaa ja miten niistä maksetaan verot. Ja ihan esimerkiksi semmoinen, että jos lähettää tuhannen euron laskun, niin kuinka paljon siitä tulee itselle rahaa, niin ne on, niin kuin alkuvaiheessa voi olla tosi, tosi vaikeita juttuja, jossa ei ole minkäänlaista kokemusta yrittäjyydestä. Ja kaikissa tommosissa me autetaan, että ei, ei tule ongelmia. Kyllä. Ja just se, että kun jokaisella yrittäjällä hyvin usein on se oma supervoima, eli se, mitä halutaan tehdä niin kello ympäri, ja, ja sitten kun tulee näitä kaikki muita asioita laskutuksista lähtien siihen mukaan, niin sitten joudutaan vähän niin kun ottaa aikaa siitä jutusta, mitä itse tehdä, ja sitten taas allokoida sitä sellaisiin asioihin, asioihin, mitkä pitää tehdä. Joo, en, mä, mä en esimerkiksi... Niin hassu tällä, että meillä on yksi Suomen tilitoimistoista, mutta itse en mitenkään erityisesti oikein pitänyt kirjanpidosta tai tollisista asioista, että mulla on aina ollut ulkoinen, kallis ja hyvä kirjanpitäjä, joka on hoitanut kaikki, että on voinut keskittyä johonkin muuhun. Kyllä, kyllä, se on sitä oikea yrittäjyyttä niin sanotusti tavallaan, että ei tarvitse tarvi olla se talomiehenä siinä omassa firmassa, vaan sitten tehdään just sitä asiaa, mitä haluaa, missä on hyvä ja missä on sitten taas hyötyä muille ihmisille, koska sitten taas nämä kirjanpitäjät ja muut, niin ne, neillä on taas sit se oma homma, missä ne on hyvä ja kaikki säästää aikaa ja, ja homma toimii aika hienosti. Joo, erikoistumista. Kyllä, kyllä. Se on yleensä hyvä. Suomessa kyllä. ei kannata viljellä banaaneja. <laughs> Se on ihan totta. Et niitä ei varmaan löydy tuolta tota, kevyt yrittäjyys Mä niin, Ei, kyllä siellä, siellä on alkoholin koemaistajasta. Nyt on meillä Suomessa tota, tv kampus päällä, missä on yksi meidän käyttäjä, joka on merenneitopuuttaja. Okay. Ja, ja sitten on patologeja ja naurujoogas. Ihan mitä tahansa. Mikä tahansa, mistä joku toinen ihminen on valmis maksamaan, niin käytännössä meiltä löytyy niitä. Kyllä, kyllä. Okei, tota, tässä vähän käytiin läpi, että, että millaisia, millaisia tota, no, niin työntekijöitä tai kevyt teidän listolta löytyy, mutta tota, millainen on tällainen suomalainen kevyt ja, ja milloin, millainen niin henkilö voisi ehkä tarvita niin tämän kaltaista palvelua? Kuka tahansa, joka haluaa, haluaa myydä omaa osaamista. Et prosenteissa tällä hetkellä tietenkin siis Yleisin kevyttyrittäjä on sellainen, että hän on töissä jossain muualla ja tekee sivutoimisesta sitten kevyttyrittäjänä. Eli aika tyypillistä, että saat jossain vaikka isossa korporaatiossa töissä ja sitten sun tuttava pyytää, että tuutko tekemään tämmöisen niin keikan. Saat saat asiantuntija jossain ja pyydetään tekemään, tekemään joku pikkukeikka tai vähän isompikin keikka ja sitten laskutat sen meidän kautta. Ja usein se polku menee siintä, että sitten huomaa että itse asiassa tässä tuntipalkka oli paljon parempi, että mitä jos näitä samanlaisia keikkoja tulisi vähän lisää ja sitten jos niitä rupeaa tulemaan lisää, niin sitten mennään enemmän ja enemmän sinne yrittäämään sen suuntaan. Että vaihtelee, vaihtelee tosi paljon, mutta enemmän on niitä, jotka tekee sivutoimisesti. Ja sitten vaihteluväliä, että muutaman kymmenen euron laskuista, kun satoihin tuhansiin euroihin on ne, on ne summat, mitä siinä on. Että on ihan semmoisia, että jotkut myyvät. Vaikka kotieläimille erilaisia jotain koruja tai itse tehtyjä vaatteita. Ja sitten toisessa päässä, että myydään jotain isoja, isoja teollislaitteita. Ja sitten jotain arkkitehtejä jotka tekee valtavia, valtavia projekteja. Niin ihan kaikkea siltä väliltä. Kyllä, kyllä. Palvelette, palveletteko te suomalaisten kotimaisten niin kevytyrittäjä lisäksi myös muita ja muunlaisia Tällä hetkellä ollaan keskitytty suomalaisiin, että me oltiin Ruotsissa, testattiin vähän aikaa siellä, tehtiin tutkimusta ja oltiin siellä markkinoilla katsomassa, että, että miten, miten siellä olisi kysyntää meidän palvelulle ja todettiin, että siellä muutama vuosi menisi ennen kuin se lähtisi niin kuin meillä oikeasti kannattavasti rullaamaan, että siellä kilpailutilanne on niin kova. Sitten päädyttiin, että, että toimitaan Suomessa vielä jonkun aikaa ennen kuin, ennen kuin sitten jos lähdetään kansainvälisesti viemään tätä eteenpäin. Siinä on myös se, että toimitaan niin, niin rankan byrokratian alueella. Työlainsäädännöt poikkeaa jonkun verran kaikissa maissa. Niin se, sitä ei, ei voi samalla lailla kuin jotain, jotain muita palveluita, niin vaan viedä maasta toiseen. Että siinä pitää Kyllä. ihan oikeastikin vähän kysellä kirjanpitäjiltä ja lakimiehiltä, että mitä saa. Meinaisin sanoa, että vähän samalla lailla kuin Uber, että ei voi laajentua, mutta kyllähän. Ne ei ole vaan välittäneet, nehän taas <laughs> Kyllä, eli tuota, teillä, ja varsinkin jos tämmöistä eettistä bisnestä tehdään, niin on hyvä kyllä välittää niistä laista hiukan, et, tuota, että jos lähdetään, lähdetään muualle. Joo, ehdottomasti, siis, koska meidän palveluhan niin kuin, auttaa ihmisiä maksamaan veroja. Kyllä. Sehän on periaatteessa, että mitä me tehdään. Se on. Yritetään, tai pitääkin toimia kaikissa asioissa mahdollisimman niin kunnollisesti. Kyllä, kyllä. Mistä tota ihan käytännössä niin hukko.fi tavallaan liikevaihto koostuu, eli, eli mistä se teidän tavallaan niin raha otetaan tästä, tässä niin kuin koko konseptissa? Joo, eli meidän liikevaihto on käytännössä kaikki raha, mikä menee meidän läpi, meidän okay. firman läpi. Eli sitä oli viime vuonna 55 miljoonaa ja tänä vuonna kasvua jotain. Öö, Alle 100 prosenttia, mutta niin kuin useita, useitakin meniä prosentteja edelleen. Ja siis me otetaan, otetaan siitä laskutuksesta 5 prosenttia plus arvonlisävero. Okay. Se on se meidän, meidän summa. Ja sitten meillä on lisäpalveluita, joilla on. on meillä on esimerkiksi salamapalkkaa tai ennakkopalkkaa ja tämän tyylisiä mistä sitten velotetaan erikseen. Eli että jos haluaa rahat välittömästi, jos haluaa rahat vai jo ennen kuin asiakas on maksanut, niin niissä on sitten tietenkin. Yleensä palvelu pyörii sillä, että otetaan 5 prosenttia siitä laskutuksesta. Kyllä, kyllä. Tota, jos joku ehkä voisi kuuntelijoidenkin joukosta ajatella, että saattaisi ehkä tarvita tällaista palvelua, mutta, mutta saattaisi sitten ehkä pyöri mielessä sitä, että, että onko sitten sit käytännön hyötyä, tai, tai tuleeko sitten sit hirveästi vaivaa vai, vai onko se ihan päinvastoin, eli, eli onko mitään tällaisia myyttejä tai uskomuksia tähän tota, alaan liittyen? Se ehkä, mikä on yleisin, on, että ihmiset ajattelee, varsinkin jos on, on työttömänä tai uhkatyöttömyydestä, niin ajatellaan, että että susta tulee välittömästi yrittäjä, kun sä kerran käytät meidän palveluun. Tai että jos sä edes rekisteröidyt meidän palveluun, niin sit susta tulisi sen jälkeen täyspäiväinen yrittäjä. Eli että ajatellaan, että ihmiselle tapahtuu jotain taika-asioita silloin, kun se laittaa sen etunimen, sukunimi ja sähköpostiosoitteen meidän, meidän eli Ja sellaista mitään ei tapahdu, että, että niin pitkään kuin vaikka ei lähetä laskuja tai ei saa palkkaa meidän palvelusta, niin kaikki, kaikki toimii ihan samalla tavalla. Eiköhän muita, muita juttuja, että ihmiset jotenkin ajattelee, että tässä paljon puhutaan pakkoyrittäjyydestä siitä, että me pakotetaan ihmisiä yrittäjiksi ja mehän ei ole tärkeää, jotta pakoteta ketään. Meidän palvelua saa käyttää ne ihmiset, jotka haluaa, mutta me ei, ei olla esimerkiksi niin kuin, juuri lainkaan markkinoita meidän palveluyrityksille. yrityksille. Eli että ei, me ei me ei tarjota sellaista palvelua, että ulkoista koko työvoimasi yrittäjiksi Kyllä. sen takia, että me ei haluta, ei haluta mitään ongelmia kellekään, vaan me tarjotaan yksi vaihtoehto muiden joukossa, että jos haluaa toimia vapaasti kevyt yrittäjänä, lähettää vaikka yhden laskun, niin sen voi tehdä ja se ei sido mihinkään ja ne ei tarvitse käyttää palvelua koskaan sen jälkeen. Kyllä. Se on, joo. Ja ilmeisesti on ihan ilmaista rekisteröidä tili tähän palveluun? Joo, ei ole mitään. Mä otetaan... Otetaan meidän velotus vaan silloin, kun se lasku on lähetetty kyllä, kyllä. silloin, kun palkka maksetaan. Että voi mennä tutustumaan ja meillä on kaikenlaisia oppaita ja hirveästi etuja, mitä saa silloin. Ne saa itse silloin, kun rekisteröityy. Kyllä. Että, ja tuolta ukko.fi-sivuston kautta niin kaikki tapahtuu? Mm. Joo, kyllä. Kyllä. Okei, no niin, nyt ollaan hienosti saatu tätä yrityspuolta vähän tässä perattua läpi, ja varmaan kuuntelijoille on tullut hiukan, hiukan kuva siitä, että millainen Ukko.fi on. Mutta tota, jos muutama henkilökohtaisen kysymyksen kysyys ihan Ollilta, eli tota, mi miten tota sun kokonaiskuva tässä, tässä touhussa nyt on, että, että miten sä saat ilmeisesti perustaja jäsen täällä, täällä ukkopalvelussa palvelussa ja tota, mistä sä nautit sun elämässäsi eniten juuri nyt, kun sä pääsit työskentelemään Ukon, UKon mukana? Kyllä se on se, että pääsee, no enslaukenki on sitä, mitä rakastat, niin kyllä se on, että pääsee tekemään sitä, mitä, mitä haluaa. Eli että öö, niin kuin kokonais. No, mähän olen Ukko.fi toiminnassa, en ole mukana. Meillä on sitten ukko Work, joka on henkilöstövuokrauspalveluja enemmän niin kuin sen, sen markkinoinnissa. Se on vuode ollut pystyssä kohta. Mutta että käytännössä pääsee niin tekemään ihan oikeita hän se on-markkinointia jotenkin mielenkiintoisella alalla. Ja tota, niin pääsee, pääsee tekemään sitä, mitä haluaa. Pystyy testata kaikkia jännittäviä uusia asioita. Se on ehkä kaikkein hauskinta. Ja sitten sit just se, että kun pitää tunnistaa se, missä on itse hyvä ja huono, niin me ollaan kuusi vuotta Ukka.fi. tehty. Sitä ennen mun pisin työsuhde oli alle vuoden mittainen. Eli on aika semmoinen, että haluaa aloittaa uusia asioita. Niin, niin nyt on just että on se ukko uusittu ja Ukko-pro toinen uusi palvelu, niin päässyt taas niin kuin siihen starttaamisvaiheeseen ja kehittämisvaiheeseen, mikä on itselle ehkä se kaikkein ominaisin. Se on sitten parempi, että ne ihmiset, jotka on niin kuin isossa kuvassa tai tommosissa, miten sanoin, vakiintuneemman liiketoiminnan pyörittämisessä parempia, niin muut sitten sitä. Se on mun mielestä ollut ihan... Hyvä, että laite itse niin perustajien kanssa, että parempi, että me keskitytään siihen, missä me ollaan parhaita ja että ne ihmiset, jotka osaa nykytilanteessa tehdä asioita paremmin, niin keskittyy siihen. Ja sitten pystyy itse antaa kaikki tämmöisiä kivoja haastatteluja käydä puhumassa ja sellaista. Kyllä, kyllä. Siinä tulee paljon, paljon hyviä puolia. Varmaan tämä Kevyt podcast on myös osa tätä, että pääsee, pääsee keskustelemaan niin kuin teille tärkeistä asioista. Joo, se on tosi mielenkiintoista. Pystyy olla yhteydessä sellaisiin ihmisiin, joiden kanssa on halunnut jutella ja pyytää haastatteluja, haastattelua ja kysele, kysele tiukkoja kysymyksiä. Se on kyllä, se on Uskoon. Kyllä. Pääsee se on sitä samaa, tulluksi. mitä tässä itsekin teen, että tuota, pääsee mukavasti ole yhteyksissä ihmisiin juuri niin kuin Holli tässä tuota, langan toisessa päässä ja sitten pääsee keskustelemaan niin kuin mielekkäistä asioista ja sitten vielä tämä podcast formaatti on siitä hienoa, että sitten tämän keskustelun pääsee vielä jakamaan muillekin ihmisille, ketä kiinnostaa mm. kuunnella, niin siinähän on paljon, paljon hyviä. Tuntuu, että se on pelkästään vaan niin kuin voittoa kaikille. Mm. Se, on, se on hyvä ja se on hienoa, miten podcastit on lähtenyt leviämään, mutta toivottavasti. Niin kuin... Kasvu jatkuu. Nyt tuntuu, että Suomessa koko ajan tulee lisää podcasteja ja se on kyllä se on hyvä asia. Oh, on se kyllä, kun miettii sitä, että ollaan aiemmin jouduttu, tai jouduttu mutta on, on niin radio ollut ja sitten ollaan kuunneltu musiikkia paljon ja tota, nykyään nämä älylaitteet ja nettiyhteydet, niin sitten sä voit oikeasti niin ottaa sen purukumin kuuntelun sijaan niin jotain, niin jopa hyödyllistä sellaisia asioita, mitä sua kiinnostaa, niin, niin tota, voit niin koko ajan ammentaa, kun se liikuttua liikenteessä tai, tai menet tota, lenkille tai muuta, niin, niin sit koko ajan tulee semmoinen passiivis-aktiivinen niin hyvän tiedon hantti siinä mukaan, niin tota, se on hyvä hyväkin, tota, tosi arvokast, niin kuin, kulutusmuoto. Yeah. kyllä tosi arvokas sisällönkulutusmuoto Kyllä, okei, hei, tota, vähän vastapainoksi jotain vaikeuksia, ongelmia, mitä, mitä sulla on ehkä ollut tässä yrittäjä, vuosien varrella tai sitten mahdollisesti ehkä jos Ukko.fi fiilan jotain tota, ongelmia ollut tässä vuosien varrella? Mitäs mm, Ukko.fi on nyt ollut kaikennäköistä mielenkiintoista, että sehän tota, jos katsoo vaikka meidän talouslukuja, niin ekat pari vuotta oltiin, oli aika tappiollista toimintaa, että se 5 prosenttia, niin se on todella isoista luvuista se on. Se on jo kohtuullisen iso raha, mutta niin keskikokoisista ja pienistä luvuista se on niin vähän, että se, se 5% prosenttia harvoin riittää niin kuin toiminnan fiksuun pyörittämiseen. Että kyllähän ne ekat vuodet oli sellaista painimista, että saatiin homma käyntiin. Se on ollut... Se on ollut. Mitä kaikki keinoja teillä oli silloin käytössä? Että jos tota, oli, miten tämä päädytte tähän 5% prosenttiin ylipäätään ja tota, oliko teillä sitten jotain niin ulkopuolista rahaa siinä apuna? Mm, ei, meillä ei ollut mitään, mitään ulkopuolista rahaa. Et me ollaan omin voimin tehtyä. siis 5 prosenttia päädyttiin kilpailijalla taissalla, josko ollut 9 prosenttia. Silloin meilläkin oli aluksi jotain, jotain sellaista. Mielestäni alkuvaiheessa tämän kaltaisilla palveluilla on ollut joku 13 prosenttia se palvelu olisi ollut jopa 15. Mutta silloin kun oltiin, me vuosi pyöritetty hommaa, niin todettiin, että, että ei tämä nyt oikein kasva tarpeeksi nopeasti, että nyt pitää joko laittaa pillit pussiin tai saada oikeasti kunnon kasvua ja järkeä siihen touhuun, niin sitten me tivutettiin 9 prosentista vaan viiteen se, että katsotaan, jos se toimii. Silloin rupesi tulemaan kasvua, mutta, mutta se taas ei ollut tietenkään kannattavaa pitkäaikaa. Mutta lähtökohtaisesti meidän toiminta on, on niin kuin ollut mahdollista sen takia, että jokainen euro, mikä me ollaan laitettu markkinointiin, niin on maksanut itsensä takaisin. Alkuvaiheessa ekan kuukauden. Niin sen jälkeen vähintään ekan kahden kuukauden aikana, mikä tarkoittaa, että niin kasvu on ollut tosi, tosi järkevää. Kyllä. Eli että, että vaikka se niin kuin, siis perustuu siihen, että loppuvuodesta ollaan saatu aina hirveästi paljon enemmän rahaa kuin alkuvuodesta ja ollaan sillä rahalla kuitenkin pystytty pyörittämään sitä toimintaa. Vaikka jos se niin toiminnan olisi lopettanut, niin se olisi ollut kannattamatonta. Ja sitten kun ollaan päästy niin kuolemanlaaksa yli, niin sitten se on ollut... On ollut paljon mukavampaa ja nyt ollaan, ollaan otettu siis muita ulkopuolisia mukaan, mutta nekin ollaan enemmän, että ollaan otettu sellaisia ihmisiä, joista on yrityksen pyörittämisessä hyötyä. Että ei ole mitään niin kuin, sijoitusfirmoja tai sellaisia, joilta oltaisiin lypsetty rahaa toiminnan kehittämiseen, vaan sellaisia ihmisiä, jotka, jotka pystyvät tuoda jotain uutta meidän firmalle. Kyllä, kyllä. Kuulostaa tosi, tosi järkevältä just ja sit tuota, tulorahoitteisesti, kun kasvetaan, niin silloin sitten tuota, ohjat pysyvät niin kuin omissa käsissä, että ei kukaan muu ei tule sanelemaan, että, että nyt nostetaan 5 prosentin palvelupalkki jo kymmeneen prosenttiin vaikka, että et saadaan mm -hmm. lyhyen aikavälivoittoja tai jotain tällaista. Niin, niin Joo, eikä ole mitään, että, että nyt menee umpeen meidän rahastoja, firma pitää myydä seuraavan kahden kuukauden sisällä. Kyllä. Ja on päästy pois. Ja sitten tässä on vielä kysymys siitä, että mitä henkilökohtaisia ongelmia on tullut, niin se mahan perustana niin kuin 15 yritystä käytännössä yhden yrityksen per vuosi. Niin aina kun on ollut tavalla, että vuoden pyörittänyt firmaa, jos sieltä ei ole tullut tarpeeksi rahaa niin sitten on aina mennyt takaisin töihin. Ja on siinä ollut siis sellaisiakin tilanteita, että on vaikka ollut tosi iso asiakas, jonka varaa on laskenut tosi paljon ja ne on jättänyt laskut maksamatta ja lopettanut yhteistyö ja aika parin kuukauden ajalta jäänyt rahat saamatta, niin on se ollut, tai siis sitähän jos se yrittäjyys, että kun tapahtuu ja sitten on vähän siirtänyt jonkun verojen maksuja tai alvien maksua tai ennakkoveroja laittanut väärin, niin sitten ne rupeaa kertautumaan, että on ollut ihan semmoisia niin ikäviä tilanteita, että on hirveästi maksettavaa ja sitten ei ole yhtään rahaa tilillä. Ja sitten on taas auttanut se, että on niin tuntenut alalta tosi paljon ihmisiä ja päässyt niin Kavereiden firmoihin töihin tekee nettimarkkinointia, kun on ollut taas jotain, millään niin kuin osannut, osannut semmoista, mistä niin kuin joku taas haluaa maksaa. Mutta aika sellaista se on ollut, että on niin kokeillut yrittäjyyttä, kokeillut ideoita ja sitten jos ne ei toimi, niin sitten mennyt takaisin töihin ja kerännyt rahaa ja kokeillut seuraavaa ideaa. Ja kyllähän silloin, kun me Ukko.fi perustettiin, niin olin, olin ekan puoli vuotta töissä toisessa firmassa. Kyllä, kyllä. Eli sitä se periaatteessa on, että jostain täytyy se leipäpöytään saada, ja sitten yleensä nämä yritysjutut, niin ne ei välttämättä sitä tuo ihan siinä heti kättelyssä, niin sitten siinä täytyy, täytyy uhrata tavallaan sitä, että se, se raha tuodaan jostain muualta, ja sitten se sijoitetaan siihen, mitä haluaa sitten jatkossa tehdä ja kasvattaa. Joo, ja sen takia just aina, kun jos käy vaikka puhumassa opiskelijoille tai yrittäjyyttä niin suunnitteleville tahoille, niin yleensä aina vinkki on se, että mitä aikaisemmin sen aloittaa, niin sen parempi, koska jos on vaikka opiskelija tai nuori, eikä ole perhettä ja asuntolainaa ja autoa ja kolmea koiraa ja ei ole, kuluttaja, ei ole niin kuin kiinteät kuluttajat kauhean isot. Se, että jos sun firma menee päin mäntyä, niin ainut jolle siinä on vahinko, että sinä itseensäkin selviit siitä ihan helposti, niin kuin, koska se on kaikesta aina selviä. Kyllä, kyllä, niin Tosi. Sitten, mitä, aikaisemmin, mitä aikaisemmin ne mokat tekee, niin sen parempi koska niitä on pakko tehdä. Kyllä, Eikä ja ne... sieltä saa ne opit mukaan sitten niihin seuraaviin, seuraaviin yritelmiin, ja, ja mitä nuorempa ne tekee, niin sen nopeammin tulee sitten se oikea tavalla yritys, mikä breikkaa läpi. Joo, siis tämä on meidän jos mä laskin, kymmenes firma, missä on itse mukana. Joka tyheksä ei mennyt niin putkeen. Niinku... Ei ne mennyt kaikki huonostikaan, mutta ei ne mitään jymymenestyksiä ole. Että silloin, jos laskee että joka kymmenes firmaa on hyvä, niin kannattaa aloittaa tosi nuorena, niin sitten se oikea osuu kohdalle aikaisemmin. Kyllä. Ja varmasti näin, että vaikka ei olisikaan aina kuuntelijan kuuntelija, tota, nuoria ja ei olisi ensimmäistäkään yritystä laittanut, niin se ei sitä tarkoita, etteikö voisi lähteä kevyt yrittäjyysuralle tai lähteä yrittäjäuralle. Eli, eli periaatteessa nämä ei pois sinulle toisia mitenkään nämä, nämä ikäasiat. Ei tietenkään, vaan se tarkoittaa, että se on vain kiireempi, että pitää vaan aikaisemmin lähteä, nopeammin lähteä tekemään. Mutta onhan se ihan selvää, että jos sulla on, niin kun sun pitää elettää monta ihmistä, niin se yrittäjäksi lähteminen on. On stressaavampaa. Kyllä, kyllä. Ja se tarkoittaa, että se on mahdotonta, mutta vaatii ehkä vähän enemmän Exceliä. Jos olet ekaa vuotta opiskelemassa, niin sä pystyt silloin opintotuellakin kyllä niin pärjäämään. Jos kyllä. On pakko. Ei jostain sitä vyötä pystyy varmasti kiristämään, jos tarpeeksi kovin haluaa sitten, että se yritys menestyy. Joo. Okei, no niin, hyvä. Millaisia tuota, noin, tavoitteita Ukolla on nyt tässä, sanotaan seuraavan yhden 5 viiden vuoden aikana ja sitten sulla henkilökohtaisesti? No ukkona olisi mukavaa olla mukana kaikessa niin tässä uudessa työssä ja oikeastaan muokkaamassa ainakin Suomessa sitä työelämää, miten palkkatyö kehittyy. Et olisi siellä vaikuttamassa niihin asioihin, pystyä palveluita helpottamaan sitä, että kaikki ihmiset voisivat tehdä työtä, vois tehdä sellaista työtä, mitä ne haluavat. Sellaista työtä, että se rahan on olisi helpompaa, olit se sitten palkansa ajataan, tai yrittäjä tai kävyttäyrittää. Se on ehkä niin kuin, isompi kuva, missä halutaan olla mukana. Kyllä, kyllä. Tuossa tota, sen verran ennen haastattelu alkua vähän googlettelin sun nimeä, niin sieltä tuli tosi paljon tällaisia erilaisia politiikkaa liittyviä tällaisia niin kuin vaali, vaali, tota, noin, teemoja ja tekstejä, niin tota, ootko vielä poliit poliittisesti mukana ja haluatko nimenomaan vielä päästä, päästä politiikkaan vaikuttamaan näistä asioista, kun mainitsit? on olen, olen ollut jäsenenä pitkään. Ja olen, olen kyllä taas eduskuntavaaliehdokkaan Helsingissä, saa äänestää. <lacht> mä olen Mutta... itsellut niin kova ulkomailla, että nyt mä enää muistakaan, että tota eduskuntavaalittanut ensi keväänä vai 2019? Joo, <lacht> jo, okei. <okay. lacht> Okei, okay, eli se ei seuraavaa. seuraava Kun tuntuu, että aina jotkut vaalit menossa, niin ei oikein tiedä, mistä on aina kyse, mutta... Ensi vuonna on kolme, mun mielestä. Okei, okay, joo. Tämä joo perinteinen, joo, perinteinen vuosi politiikassa. Kiitos. Joo. Mutta se tota, en tiedä, onko se, niin, kuin, niin. En tiedä, onko se kaikkein tehokkain tapa vaikuttaa, niin kuin, politiikkaan osallistuminen, tolla lailla, niin lailla vaikka kansan edustajana, mutta se on yksi tapa. Kyllä. et kyllä niin kun, ehkä tuommoinen suorempi vaikuttaminen ja mielipiteisiin vaikuttaminen ja asioiden tekeminen konkreettisesti. Et jos haluaa, että ihmisten on helpompi tehdä töitä, niin sitten perustaa kevyt ja laittaa ihmisille sen niin mahdollisuuden Kyllä. Jos ja sitten kun keskustella kus... julkisesti näistä asioista, että podcasti podcastin välityksellä, niin nämä on varmasti myös yksi semmoinen keino, että, että vaikka ei ehkä suoraan haluttaisi, mutta ainakin halutaan antaa ihmisille niin kuin ajattelu, ajatteluun, että on myös erilaisia vaihtoehtoja ja toisenlaisia malleja, miten voi niin työllistää itseään ja, ja tota, tehdä sitä, mitä haluaa esimerkiksi. Joo, äidottomasti. Ja kyllä siis, jos meillä on, meillä on 60 000 käyttäjää tällä hetkellä, niin vaikea se on... Niin kuin poliittisten toimien kautta saada nopeasti 60 000 uutta yrittäjää Suomeen parissa vuodessa. Et sillain, niin uskon, että uskon, että molempia tarvitaan, mutta kyllä, kyllä. Siis, kyllä se usein yrittäjillä on paljon motivaatioytäjillä saada jotain muutosta aikaa, voi olla jopa suurempi kuin poliitikoilla. Kyllä. Kyllä. Ja tuota, tässä ukko.fi-tä selailen tuossa toisella kädellä, niin täällä on aika aktiivinen blogi teillä myös tuolla tota sivustolla, että sieltä varmasti löytyy kaiken näköistä materiaalia, just kun tuossa aiemmin mainittiin, niin tähän tota teemaan liittyen. Joo, kyllä siellä on, jotain, 4 heittäisiin, että neljä-viissataa kirjoitusta meidän sivuilla, aika niin teille. siellä on... Se on tosi aktiivinen. Kyllä. Joo, siellä on paljon, paljon hyvää sisältöä, että, Sisältämarkkinointiin ollaan aina uskottu, että jos ihmisille antaa ilmaiseksi hyvää sisältöä, niin ne lukee sitä ja saattaa tutustua siihen niin muuhunkin verkkosivustoon. Kyllä, kyllä. Et siinä tavallaan lähdetään sitä niin mindsettia vähän muokkaamaan. Moni, moni varmaan niin kuin, sivustolle tai blogiin artikkeliin löytäneestä, niin ei välttämättä tiedä asiasta juuri mitään muuta kuin sen kysymyksen verran, mitä sinne Googleen kirjoittaa. Ja, tota, sit löytää vaikka sitä sisältöä ja siitä lähtee pikkuhiljaa niin muokkaamaan sitä mindsettiä siihen, siihen suuntaan. Ja sit lopuksi, kun tarjoaa sen ratkaisun ja palvelun siihen, niin, niin ehkä siinä on sitä sisältömarkkinointia sit parhaimmillaan. Joo, kyllä tosiaan. Meilläkin on Meillä on just tämä palvelu, missä niitä ihmisiä pitää opettaa tosi paljon. Tämä ei ole, ei ole semmoinen, että osta tämä tuote heti. itse pyörittänyt verkkokauppaa, missä myytiin semmoisia tuotteita, mitä niin kuin, niin kuin superkauppa.fi, joka on vähän samalla tavalla niin kuin mulle.kampulju.net, eli semmoisia tuotteita, mitä on tosi helppo ja mukavaa ostaa. Niin kuin sillä lailla just nukahtaa, että että tämähän on hauska juttu, että laitan... Laitan tähän luottokorttitiedot ja tämän kympin härpäkkeen, niin se on semmoinen niin kuin napsusta tehtävä ostos. Kyllä. meidän palvelu on semmoinen, että se vaatii niin kouluttamista. Että ihmisillä ei ole sitä tarvetta välttämättä heti ja vaikka niillä olisikin, niin ne ei välttämättä tiedä, mitä meidän palvelu toimii. Ja se aika niin kuin ensimmäisestä kontaktista asiakkaaksi voi hyvin olla kuukausi tai parikin kuukautta. Kyllä. Et sillä, sillä tavalla meillä on ollut tosi hyvä, Pystytään tarjoamaan niihin kysymyksiin vastauksia. Kyllä, kyllä. Se on tosi, tosi tärkeää ja tosi hyvä. Ja sitten just nimenomaan niistä yleensä tulee niitä tyytyväisimpiä asiakkaita ja, ja pitkäikäisimpiä asiakkaita, sit kun on tavallaan tehty se taustatyö kunnolla ja se, se perehdyttäminen niin sanotusti ehkä just ennen sitä koko niin rekisteröitymisprosessia. Joo, ja sitten taas liiketoiminnallisesti se on järkevää, että ne ihmiset ei soita asiakaspalveluun. Kyllä, että ne ihmiset saa vastauksia etukäteen, koska sitten taas niin vähennetään ruuhkaa asiakaspalvelussa. Ja... Kaikki, kaikki taas vaikuttaa kaikkeen, että kyllä se on kaikkien etu, että ihmiset tietää mahdollisimman paljon siitä palvelusta, miten ne käyttävät? Kyllä. Tuota, tuotatko sinä tätä sisältöä vai onko teillä ihan niin jokainen mukana siellä yrityksessä sisällön tuottamisessa, esimerkiksi just tuonne blogiin ja, ja tuota, niin nettiin? Mm, alkuvaiheessa mä tuotin enemmän ja sitten, nyt on meidän neljä hengen markkinointitiimi, joka, joka sinne tekee, tekee sisältöä ja sitten on paljon vieraskirjoituksia ja jonkun verran muutkin työntekijät kirjoittaa. Ja varsinkin aina, jos tulee uusi työntekijä, niin niiden esittelyt on. Jo. Jos, jos on joku aihe, mistä haluaa kertoa, niin kuin nyt oli vaikka kevyttä kiertoa, Eli kierrettiin ympäri Suomea järjestettiin itse tapahtumia, missä kerrottiin just tuosta meidän palvelusta. Kankaan kanssa sisältömarkkinointiin vähän eri tavalla. Kyllä. Mennään, mennään vaikka Kouvolaan järjestetään siellä tilaisuus, missä ihmiset saa tulla kuulemaan meidän, meidän palvelusta. Ja sitten vaikka sata ihmistä tulee paikan päälle, niin se on tosi, tosi mageita juttuja. Kyllä. Missä kaikkialla vaikka, kävitte jo. Suomessa ja tota, tuli, oliko tosiaan paljon ihmisiä kuuntelemassa? Öö, missäkään kaikkea? Mä tiedän, mä muistan ulkomuistusti. Oliko kymmenkunta vai kuinka monesta noin puhutaan? Joo, vaan, ja... varmaan vähän vajaa kymmenenkunta. Okay. Kaikki nämä isoimmat varmaan Jyväskylä, Turku, Tampere, Helsinki. Just kouvolla Kouvola ja jotain, jotain vastaavia, mutta oli, oli paljon ihmisiä. Mä olin itse Helsingissä yhdessä tapahtumassa puhumassa ja siellä, niin siellä oli varmaan, no, vajaa 200 olisiko käynyt yhteensä. ihmisiä. Kyllä. Mukava kuulla tosiaan, että jalkaudutaan sinne ihmisten keskelle, ja just pääsee fyysisesti kuuntelemaan näitä juttuja. Vaikka, vaikka kuunteliskin podcastia, joka on hyvä asia, mutta sitten se on totta kai aina eri asia, että jos, jos paikan päällä löytyy jotain tapahtumia, niin sieltä saa vielä sit paremmin sen tiedon varmasti itseensä. Joo, ja kyllä, jos, jos on pelkästään verkossa se liiketoiminta, niin on se... Kyllä ihmiset luottaa enemmän vielä siihen, että jos ne näkee jotain konkreettista. Et senhän takia, jos on verkkokauppo, niin kannattaa laittaa sinne vaikka kuvia siitä liiketilasta, että me ollaan oikeasti olemassa ja varastosta ja niin kuin nostaa semmoisia asioita esiin. Ja meillä varsinkin, kun käsitellään ihmisten rahoja ja palkkoja, niin se on tosi tärkeää, että me voidaan oikeasti sanoa, että me ollaan olemassa ja voit tulla tapaamaan meitä ja jutella meidän kanssa ja niin kuin me tullaan sun ja saadaan se Saadaan se tota, konkreettiseksi luotettavaksi homma. Kyllä, kyllä. Löytyisikö tota, tämän teemaymmäriltä niin Ukon blogiin ja Kevyt podcastin lisäksi niin jotain lähteitä, ehkä, mitä sä voisit tai haluaisit suositella tota, vapauteen podcastin kuuntelijoille just tämän, eh, koko aihealueen osalta? Mm, ylipäänsä ehkä nettimarkkinoinnista. hän kirjaa? Semmoinen kirja kuin Cashvertising on kaikesta niin kirjoittamisesta. Mun lempparikirjoja luen sen monta kertaa vuodessa. Tai sellainen Cashvertising? Niin se on... Joo, cashvertising. Okei. Okay. Pistetään ylös tuohon tuota, niin kuuntelijoille myös tuota, linkkiä sitten, niin pääsee, pääsee lueskelemaan. Se on hyvä. Sitten tämmöinen Referral Engine. Referral Engine. Sitä okay. ollaan hyödynnetty aika paljon sen oppeja. Se on siis missä kerrotaan, että, sun, että miten rakennetaan sellainen, sellainen systeemi, että, että ihmiset suosittelee sun palvelua eteenpäin. Meilläkin kolmasosa palvelun, yli kolmasosa palvelun käyttäjistön on tullut suosittelun perusteella. Ja siinä on just sellaisia kikkoja, että ennen kuin, niin kuin palvelu myydään, niin luvataan, tai kerrotaan sille ihmisille jo, että se tulee olemaan niin tyytyväinen, että, että sitten kun se on saanut tämän palvelun, niin se suosittelee sen kavereille, että me ylitetään kaikki se odotukset. Ja sitten jos se oikeasti on ylitetty ne odotukset siihen, niin on tyytyväinen, niin sitten kun sieltä kysytään, että haluatko suositella tätä palvelua eteenpäin, niin se todennäköisemmin tekee sen. Vaikka niin verkkokursseilla, mitä ollaan järjestetty, niin siellä on käytetty tosi paljon tätä. Tota. Siellä on hirveästi niin kuin, konkreettisia neuvoja, mitkä toimii niin kuin, kaiken kokoisille yrityksille. Kyllä, kyllä. Tosi hyvä. Ja tuota, seuraava kysymys olisikin, että, että löytyisikö muutama konkreettinen tärppi paikkariippumattomasta paikka kevyttyrittäjyydestä kiinnostuneille kuuntelijoille, Et, tuota, että löytyykö näiden lisäksi vielä jotain, mitä voisi ehkä suositella? Mm, Business.fi-sivustolla on mielestäni ihan artikkeli siitä, että miten, äh, mistä löytää töitä. Onko se välivuosi kevyttyrittäjänä tai joku tämän tyylinen artikkeli? Mutta kyllähän tuommoisia niinku pieniä hommia löytyy hirmu paljon. Onko se boost content vai content boost, mikä on palvelu, mihin olen itse tykästynyt. Missä voi siis ostaa suomenkielistä tekstiä, laittaa otsikon ja joku kirjoittaa sinulle siitä blogikirjoituksen. Kokeilin sitä itse asiassa Minun kaverin, tai kahden kaverin synttäreille menossa. Niin ostin sieltä nollosen 30 tota, puheen et niille, että, kerroin, että niiden ihmisten nimet ja mitä ne harrastaa. Ja sitten joku kirjoitti siitä 500 sanan puheen, mikä ei täsmännyt yhtään niihin ihmisiin. Mutta oli tosi hauskaa. Kun... Kyllä. Tai ainakin mulla oli hauskaa. Mä en tiedä, oliko muilla niin mukavaa. Ehkä kyllä. ymmärtänyt, mistä on kyse. Mutta tuommoinen, mutta niin usko, että sinnekin että sieltäkin tota, löytyy keikkahommia. Kyllä, kyllä. Tosi hyviä, tosi hyviä tota linkke linkkejä ja sivustoja. Ja itselleni täysin uusia, toivottavasti myös kuuntelijoille, niin tota pakko päästä tutustumaan ja lukemaan näitä kirjoja läpi ja sitten käymään just sivut läpi, että tota, suosittelen sitä kaikille muillekin varmasti. Tota, ihan muutama kysymys jäljellä on hyvä, hyvä, Tatsi ollut tosiaan haastattelussa, niin kuin yleensä, yleensä näissä verkosto vapauden podcastin haastattelussa tuppaan sanoa, niin tota, mitä sä Olli Kopakkalat ajattelet satavuotiaista Suomesta? Tämä on maa, mikä on menestynyt tosi hyvin ihmiset vuotta, missä kaikki asiat on niin tällä hetkellä paremmin kuin juuri missään muualla, mutta ei saisi tota, jämähtää siihen oletukseen, että asiat jatkossa niin hyvin. Että nyt on taas kovasti haasteita Suomella edessä, mihin pitäisi, pitäisi miettiä ratkaisuja. Että varmaan seuraava kymmenen vuotta määrittelee hyvin pitkälti, millaiset seuraavat 100 vuotta taas on. Ja kyllä niin kuin Suomi on... Minulle paras paikka olla ja asua. Tämä on ainut mikä Suomessa on pielessä, on ilmasto. Viimeiset, niin silloin kun oli 18, niin siitä 5-6 vuotta, niin yritti selvittää, että mihin maahan voisi muuttaa, missä ei olisi, ei olisi näin ikävä sää. Koska tämä varsinkin marrasku on sellainen, että huomaa, että kaikki on aika vihaisia ja itsekin on aika vihainen, koska on pimeää ja synkkää ja ei ole hyvä mutta se on vähän sitten taas arvostaa niin kuin, tiettyjä asioita, mitä ei oikein missään... Australia voisi olla semmoinen maa, missä olisi niin itselle itelle kaikki tarvittava. Minun piti just kysyäkin, kun tuossa sanoit, että 5-6 vuotta etsit sitä maata, niin, niin oliko se siis Australia, mikä mikä tuli tulokseksi? Mä en oikein uskaltanut mennä sinne. Se on ainut, mikä, mikä vaikuttaa niin hyvältä, että sinne saattaisi niin kuin, innostua jäämään. Mutta siis kun käynyt kaikissa maissa aina jotain... Niin kuin, pieniä ongelmia, kyllä. vaikka lis, vaikka niin yleensä se on sellainen, että jos on ö, hyvä ilmasto ja halpa elintaso, niin sitten just joissain yleisessä luottamuksessa ihmisten välissä voi olla ongelmia tai, tai jotain sellaisia, että jos haluaa joskus perustaa perheen, niin sellaisessa maassa se voi olla haastavampaa. Mutta se ainakin tietenkin riippuu, että miten, mitä asioita itse tehdään Kyllä minulla on kavereita, jotka lähtivät vaikka jenkkeihin, jonnekin Facebookille tai Googlelle töihin. Tienään on niin satoja tuhansia euroja vuodessa siellä. Kaikkeina sanoo, että siellä on tosi kallista, kun koulut maksaa, ja terveydenhuolto maksaa, vakuutukset maksaa. Mut jos olet kaksikymppisenä siellä, niin ei on mitään noita ongelmia. Sitten se on niin täydellinen paikka alle, koska saat kaikki ne hyvät puolet, etkä mitään niitä huonoja puolia. Kyllä. Kyllä. Oletko muuten itse tota reissannut, miten paljon maailmaa nyt, kun tähän, tähän teemaan vähän päästiin mukaan? Mm, joo, kyllä mä jossain vaiheessa. Melkein kaikissa Euroopan maissa on käynyt ja Aasian maista, Taimaassa on käynyt useamman kerran ja joissain Afrikan maissa. Et paljon ympäri Eurooppaa ja Itä-Euroopan maat on kyllä tämmönen, jos miettii Interrailia, niin kannattaa suosittelisin, että lähtee alaspäin Kroatiaa, Montenegroa kohti. Siellä on ilmeisesti vieläkin aika edullista ja Aurinkoista ja paljon rantoja ja sellaista. Kyllä. Ja koitan kyllä, koitan kyllä päästä sellaisiin maihin, missä olisi aurinko, että ei harmittaisi niin paljon tämä Suomen. Kyllä. Ja tota, silloin kun reilasit ja, ja lähdet tuonne kiertelemään, niin läppäri tulee mukaan ja työt kulkee siinä sit mukana samalla. Joo, kyllä. Et vähän välillä yrittää sitten sit sillä lailla, että jättää tarkoituksella kaikki... kaikki tota, pois, jos nyt haluaa niinku ihan oikealle lomalle mennä. Mutta ollaan esimerkiksi esimerkiksi itseasiassa yhden perusteista, ukku.fin perusteista, niin kanssa oltiin taimaassa samaa aikaa. Mä olin kuukauden vai kaksi, hän taisi olla melkein puoli vuotta. Mut siellä oli just, tehtiin töitä, päivät sieltä uimaltaan, reunalta ja sitten iltasiin tehtiin jotain muuta. Kyllä. Se oli, kyllä. se oli tosi mukavaa niin pitkään, kuin netit aina toimii, jos se oli hotellin netti ja se ei toiminut, niin sitten se oli vähän, sen päivän työt jäi vähän siihen. Kyllä, kyllä. Allekirjoitan täysin just tuonne, tuota, että sieltä tulee just sit ne ongelmat, mitä Suomessa harvemmin on. Että, tuota, että tulee just niin jostain ulkoisista tekijöistä riippumattomia seikkoja, että joutuu, joutuu niin kun, tai työ, työteho kärsii tavallaan. Että Suomessa harvemmin se netti yhtäkkiä lähtee pojesta lähtee, tuota, käytöstä. Joo, mutta oli se kyllä aika, olisi, olisi ihan mukavaa elämää. Kyllä, kyllä. Sitten siihen saattaa jopa leipääntyä siihen mukavuuteen ja niin välillä ehkä täytyy, täytyy lähteä hakemaan niitä haasteita myös niinku siihen, ehkä siihen kelin puolesta, että tota, et pysyy se työmotivaatio kunnossa sit ja keskittyy töihin. Joo, siis toi on nyt sehän mitä niin oikeasti uskon, että Suomessa tämä niin akateeminen ja teknologinen menestys oikeasti sen on pakko perustua osittain siihen, että et, et se voi marraskuussa, Joulukuussa, lokakuussa, tammikuussa. Niin et sä voit tehdä Suomessa mitään muuta kuin mennä sinne tutkia ja tutkia jotain asiaa tai koodata. Sitten just jossain asut jossain lämpimässä maassa, jossa Espanjassa ja kaikki kaverit lähtee sijastalle tai jonnekin tapasbaariin keskellä päivää, niin motivaatio voi olla vähän erilainen. Kyllä, kyllä. Se on ihan totta, että tuossa on niin kuin että sit kun se kaamos tulee ja karhut menee talviunille, niin tutkijat ja koodarit menee sit koppiin tekemään ja sitten tullaan keväällä ulos ja sitten on jotain uutta kerrottavaa ja uutta näytettävää. Niin, niin tota, mm. siinä voi olla aika hyvä perään kyllä kieltämättä. Joo. No niin, ei mitään hei. Tota, mikä olisi Olli tästä meidän haastattelusta tai sen ulkopuolelta yksi tällainen iso seikka, asia, ajatus, minkä sä haluaisit jättää tota, meidän podcastin kuuntelijoille? Ehkä. Se, että rupeaa tekemään asioita, että se, että sä suunnittelet ja pallottelet mielessäsi jotain, jotain asiaa, niin ei se, se ei tietyn pisteen jälkeen viessä enää käy eteenpäin. Että vasta siinä vaiheessa, kun sä tuot sen sun asian esiin julkiseksi ihmisten armoille, niin siinä vaiheessa tiedät, onko se hyvä juttu. Että, ja just semmoisia perinteisiä, että... Kukaan ihminen ei murehdi sitä, että mitä tuli tehtyä, vaan kaikki murehtii sitä, mitä, mitä on jäänyt tekemättä. Ja sitten se, että jos sulla on liiketoiminta idea ja sä kyselet sun kavereilta, niin sun kaverit aina kehuu sitä, koska ne on sun kavereita. Nyt sitten kun ulkopuoliset, ulkopuolisten ihmisten pitäisi maksaa sulle jotain sun palveluista tai tuotteista, niin siinä vaiheessa näet, että onko siinä, siinä mitään tolkkoa. Onko se kannattavaa? Kyllä, tai edes kavereiden, jos kavereiden pitää maksaa siitä tuotteesta. Niin, <laughs> kyllä. Okei, okay. loistavia vinkkejä. Joo. Siinä tuli ehkä enemmän kuin yksi, mutta otetaan kaikki vastaan, ei, ei mitään pois. Tota, mistä kuuntelijat voisivat löytää lisätietoa susta ja, ja, ja liiketoiminnasta? Mm, varmaan Googlesta Olli Kopakkala. Sieltä. Sieltä löytyy. Sitten tietenkin meidän kevittyrittäjispodcastia kannattaa kuunnella. Mun sähköpostiosato on olliatukko.fi, jos on jotain, jotain kysyttävää ja en tiedä vielä, mun tota, vaalinumeroita on jaettu <laughs> Helsingin vaalipiirissä, eiköhän Kyllä. siintäkin sitten myöhemmin Kyllä. kuule, jos, jos Onko tota, toi niin kuin tällainen vaaliagenda ja vaaliteema jo, jo tota, se on selkeänä mielessä, niin haluatko antaa tähän loppuun pienen, <laughs> pienen maistiaisen? No ajattelin, että semmoinen slogan, että Olli Kopakkala, jos tulevaisuutesi on sinulle tärkeä. Ja Aika. tämä on semmoista vähän uhkaavaa. Kyllä, pistää uhkaavaa. vähän pelottamaan ja sitten pistää vipinä töppösiä, että sitten mennään äänestyskoppiin niin tuon sloganin kuultua. Mm. Tosi hyvä. Olisi. Ei mitään, tähän on hyvä lopettaa tämä meidän hieno ja mukava jutustelu tässä tota Kevyt teemasta Kiitos tosi paljon Olli Kopakkala Verkosta Vapauteen podcastin haastattelusta.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 Lisäksi, jos pidit tästä jaksosta, niin arvostaisin sitä kovasti, jos tilaisit podcastini ja jättäisit arvostelun siitä, miten mielestäsi suoriuduin. Se auttaa enemmän kuin arvaattaa. On vain neljä polkua elannon ansaitsemisen internetin avulla. Valitse oma ja muuta maailmasi. Muista myös laittaa jakso jakoon somessa, YouTubessa, iTunesissa, missä ikinä kuunteletkin tätä jaksoa. Kiitos!